Basme în limba română Ultima frunză Odată, de mult, orașul Florența a trecut printr-o criză Orașul artei își pierdea încrederea în arta sa Pictori și artiști care odinioară trezeau spiritul acestor străzi Întorceau acum spatele culorilor Motivul era sărăcia Arta era iubită de către toți, dar pictorii și artiștii erau plătiți cu sume mici. Încet, străzile și-au pierdut strălucirea. Părinții le luau copiilor culorile. Pictorii începură să își ia diverse slujbe ciudate ca să-și poată câștiga existența. În asemenea vremuri dificile, doar câțiva artiști aveau curajul de a îmbrățișa arta și de a continua să facă ce le place. Doi dintre acești artiști curajoși erau Sue și Josie. Sue și Josie nu erau doar pictorițe extraordinare, dar și prietene bune. Pictau tablouri pe care apoi le vindeau. Nu câștigau mult, dar erau fericite că își urmau pasiunea. Dintre cele două, Sue era o femeie practică și hotărâtă. Muncea mult și înfrunta orice problemă cu grație în timp ce Jonsi se temea mereu de viitor. Su și Jonsi aveau un vecin pe nume domnul Berman. Acest domn Berman era în vârstă, dar era plin de viață. Picta orice vedea. Băncile de pe stradă, scările din clădire, chiar și copacii. Era printre puținii pictori care încercau să mențină viu spiritul orașului artei Fiind el însuși pictor, domnul Berman o ajuta adeseori pe su la munca ei Iar aici, dacă faci o ușoară umbră în spatele obiectului, aproape că va părea adevărat Au! Oh, domnule Berman, sunteți un pictor foarte talentat! Ar trebui să vă scoateți picturile la vânzare! Ah, nu știu ce să zic Ce aș face eu cu banii? Trăiesc singur și cheltuiesc foarte puțin Oamenii din orașul ăsta trebuie să înțeleagă că nu totul trebuie făcut pentru bani Nu trebuie să încetezi niciodată să faci ceea ce vrei cu adevărat Totul mergea bine până într-o zi Johnsy s-a îmbolnăvit grav Și indiferent ce făcea doctorul, Johnsy nu se însănătoșa o să se facă bine, nu? Am scris o rețetă cu medicamente pe care trebuie să le ia Dar Sue trebuie să o convingi să rămână pozitivă Majoritatea problemelor și bolilor noastre nu dispare din cauza gândirii noastre negative Se va însănătoși doar dacă vrea să se însănătoșească Sue făcea orice pentru ca Johnsi să fie fericită Îi făcea mâncarea preferată îi spunea glume de la muncă și îi aducea flori ca să păstreze camera proaspătă Dar nimic nu funcționa Nu cred că o să mă fac vreodată bine, su. Îmi pare foarte rău că trebuie să muncești așa mult Iar eu nu fac decât să stau în pat Josie, ești prietena mea! Aș face tot ce pot ca să am grijă de tine! Bună, fetelor! Vă deranjez? Au! Oh, bună, domnule Berman! Ce mai face micuța noastră, Johnsy? Mă străduiesc! O, oh, Johnsy, hai să te faci bine! ai încredere! Nu mă simt prea bine, domnule Berman! Am obosit să mă simt slăbită! O, oh, copilă! Slăbiciunea e doar în mintea ta! Da! Su mi-a spus ce i-a spus! Că... Există o cale unde există voință, sau așa ceva <laughs> Unde există voință, există și o cale De acord! Spuneți, domnule Berman, ce ați pictat ultima dată? Oh, e despre visul meu de mult pierdut Am făcut un tablou cu strada asta pe care locuiam am încercat să arăt că pictorii și artiștii sunt cu toții pe stradă, făcând ceea ce le place cel mai mult, să picteze Asta e un vis imposibil! Nu se va întâmpla niciodată! Păi, asta e și frumusețea! Poți visa la absolut orice! Dacă nu visezi, nu vei încerca niciodată să îndeplinești acel ceva! Sunt sigur că arta mea va salva vieți într-o zi! Am voința de a găsi o cale! Arta e foarte puternică, draga mea! O lucrare valoroasă de artă poate face ce doctorii nu pot! Tot ce trebuie să facă artistul e să se păstreze pozitiv și să aibă încredere! Haide, Johnsy! Nu mai fi așa tristă! Hmm, la ce te uiți, Jonesy? Iedera care crește pe peretele ăla E singurul lucru care îmi aduce puțină bucurie Și ăsta nu e un lucru bun? Este, dar și planta mă părăsește Când am văzut-o prima dată, avea zece frunze iar acum are doar șapte! Am să pierd orice speranță când va cădea ultima frunză! Ah, e groaznic ce ai spus, John C. Nu țipa la su! Când cineva e trist, țipatul nu face decât să-i supere mai tare! Iar John C. e e bonlavă! Nu știm cum se simte în clipa asta! Ah, aveți dreptate, domnule Berman! Îmi pare rău, Johnsy! Lui Johnsy nu-i păsa. Se simțea vinovată pentru prietena ei. Zilele treceau și starea lui Johnsy se înrăutățea. Doctorul nu putea face nimic, pentru că Johnsy nu își mai lua medicamentele. Su mereu întreba doctorul pentru un tratament alternativ. Și tot ce spunea el era... Trebuie să aibă mintea mai puternică. Într-o zi, când Su a intrat în clădire, a trecut pe lângă domnul Berman. Era ud-luarcă. Domnule Berman, sunteți bine? Ce s-a întâmplat? <laughs> Nimic, copilă. Îmbătrânesc asta stai tot. Azi am pictat băncile din parc. Le știi pe acele de sub acoperiș? Stai! Vorbiți despre băncile de sub din parc? Sunt cel puțin 20. Le-ați pictat pe toate? Într-o singură zi? E prea multă muncă. Și cum v-ați udat așa? Toate băncile sunt acoperite. Oh, am uitat să-mi duc umbrela, știi? Cum spuneam, îmbătrânesc. Asta e tot. Oh, domnule Berman, știți că toată lumea se îmbolnăvește zilele astea. Trebuie să aveți grijă de dumneavoastră. Aveți febră? Nu arătați prea bine! Să chem un doctor? Oh, vai de mine! Pui prea multe întrebări, copila mea? Când pictez, sunt cel mai fericit om din lumea asta Nimic nu mă poate răni sau supăra! Arta e viața mea! Spune-mi, cum se simte Jonesy? Oh, nu grozav! Țineți minte iedera despre care vorbea? Au mai rămas doar patru frunze! Se tot uită la planta aia! Sper că ultima frunză nu o să cadă, domnule Berman! Vă spun sincer, Jonesy o să-și pierdă orice speranță! Nu! Nu putem permite așa ceva! Plouă cu galeta astăzi! Sunt sigură că vântul o să sufle toate frunzele! Cum poate cineva să împiedice ultima frunză să cadă? Păi, hmm, su. Unde există voință, există și o cale A, În clipa asta nu văd nicio cale și îmi pierd voința Eu am să merg la Johnsy. Domnule Berman, vă rog, mergeți la un doctor, bine? Ha, ha, ha, ha. Da, copila mea Transmite-i salutări lui Jones. În noaptea aceea, o furtună cu grindină lovi orașul toți cei din orașul Artei și-au închis ferestrele și s-au cuibărit în case. Dar Johnsy voia ca Su să deschidă fereastra. Voia să vadă dacă a căzut ultima frunză. Dar Su a refuzat. Starea lui Johnsy se putea înrăutăți dacă deschidea geamul și lăsa vântul puternic să intre în cameră. Johnsy a fost de acord, dar habar nu avea că Su era îngrijorată pentru ultima frunză. A doua zi dimineață, soarele strălucea pe cer Furtuna a trecuse Se știa că acum trebuie să deschidă fereastra Cât timp să o mai țină închisă? A închis ochii și a tras draperiile A avut o surpriză Ah, oh, ultima frunză e tot acolo! Cum? Nu se poate Cum de mai rezistă încă? E voința frunzei, Johnsy Exact cum a spus domnul Berman Ai dreptate Ah, oh, su. Adun medicamentele Dacă o frunzuliță poate înfrunta o furtună, eu de ce nu pot? Voi găsi o cale să mă însănătoșesc Oh, Johnsy, îți aduc orice vrei Spune-mi, de ce ai nevoie? Arta e foarte puternică, draga mea O lucrare valoroasă de artă Poate face ce doctorii nu pot Știu ce vreau Adun pânza și niște culori Fericirea lui Sue nu avea limite S-a grăbit să-i aducă toate culorile pe care le avea A pus șevaletul lângă patul lui Johnsy. Sue era bucuroasă pentru revenirea prietenei ei Timpul a trecut și Johnsy și-a revenit complet. Și doctorul și su au fost foarte surprinși. Nu mai vorbea despre cât de slabă se simțea sau despre ce n-ar putea face în viață. De fapt, acum vorbea despre noile ei visuri cu su. Vreau să pictez podul din Londra! Ah, ah, ah, ah! Sunt sigură că într-o zi ai s-o faci! Unde e domnul Berman su? Nu l-am văzut de mult timp! Cucur că întrebat Johnsy Voiam să-ți spun asta după ce îți vei fi revenit de tot Domnul Berman nu s-a simțit bine Vârsta lui și-a spus cuvântul Ții minte noaptea cu furtuna cu grindină? S-a simțit rău chiar în dimineața aceea Cum? Dar s-a dus la doctor, nu? Asta a fost problema cu domnul Berman Țin minte că a spus că atunci când pictează, nimic nu-l poate răni ce vrei să spui? Uită-te la ultima frunză de pe perete, Johnsi! Și acum e acolo! Nu s-a mișcat niciun pic! A pictat-o noaptea aceea. Este într-adevăr un mare pictor! Dimineața începuse să tremure. Oamenii l-au dus la spital, eu l-am întâlnit cu o zi înainte. Era atât de fericit! Era liniștit când i-am spus că te-ai făcut bine! I-am spus că ultima frunza iederei ți-a dat putere. Domnul Berman a murit. Nu! Oh, nu! Dar, Johnsy, tu l-ai ajutat să-și împlinească visul. N-a spus el că arta lui va salva vieți într-o zi? Uită-te la frunza aia! E arta lui și ți-a salvat ție viața! Nu, Su! Asta nu e doar artă. E o capodoperă și eu chiar am să-i împlinesc visul! În curând, povestea despre ultima frunză și domnul Berman s-a răspândit în tot orașul. Pictori, poeți, dansatori, cântăreți, toți artiștii au fost inspirați. S-au adunat cu toții sub iederă și au jurat să aducă arta înapoi în orașul artei. Și asta s-a și întâmplat. Străzile au revenit la viață. Erau picturi pe toți pereții. Și pe câteva persoane. John C. și Sue și-au strâns economiile și au deschis o școală de pictură cu numele de Arta Berman. Părinții își trimiteau copiii acolo să învețe spiritul vieții. Toți pictorii au reînceput să picteze. N-au renunțat la slujbele ciudate dar le plăcea munca lor acum că știau că nu se vor opri nici când din pictat. Cât despre John C. și Sue, păi, oamenii din orașul artei erau bucuroși că aveau din nou culori în viețile lor. Cu toții și-au dat seama cât de importantă e arta și au venit să doneze o parte din câștigurile lor școlii Arta Berman. În curând, școala s-a dezvoltat și a devenit Institutul Berman. Ceea ce e și mai interesant, E că toți copiii de la Institutul Berman învățau să picteze un prim lucru înainte de orice altceva. Ultima frunză. Pentru că frunza aceea le dădea tuturor o lecție foarte importantă. Unde există voință, întotdeauna există și o cale.